Stödde Törns dagen före midsommarafton 2022. Rättegången mot två tidigare advokater, kallade kungen och prinsen, är på väg att avslutas. De är misstänkta för allvarlig nätverkskopplad brottslighet. Och det stämmer också att jag har skickat den här hemliga bilagan till rålager, något som jag skäms för- otroligt mycket för att jag gjorde det. Alltså, kanske tidigare har man haft- vissa förnimmelser av det. Men nu på ett sätt så var det rätt mycket öppen dagar- att vi har ju vetat att det har varit- några personer då som har- haft uppenbara problem- med etiken. Och jag kan egentligen inte tänka mig ett värdebrott. Mord, mordförsök, underliggande brotten. Advokater som- missbrukar sin ställning på värsta möjliga- sätt. Att en eller två- advokater inte lever upp till de etiska krav som finns- är inte systemhotande. Båda förnekar brott, men domstolen beslutar- att båda ska vara häktade i väntan på dom. Peter Krim, om kungen och prinsen och advokater som åtalas. Jag heter Viktor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Valin. Ja, uteslutna advokater, kritiserade advokater och sen då brottsmisstänkta advokater. Det har varit mycket snack om advokater de senaste åren och nyligen var ju då två för detta advokater föremål för en rättegång i Södertörns tingsrätt i säkerhetssalen. Det här är ju... Tack och lov får man väl säga undantagen från advokatkåren, men nog så allvarligt ändå. I just det här fallet har det handlat om allvarliga anklagelser om inblandning i nätverksbrottslighet. Och för er som har lyssnat på Petri Krimsens starten i januari förra året så kommer ni känna igen en del av fallen mm. som är kopplade till det här rättsfallet. Ni kanske minns också vad de här två personerna ska kallats kungen och prinsen. För det handlar om kopplingar till nätverk i både södra delarna av Stockholm som Vårby och även Vårberg och även till nordvästra delarna som dödspatrullen i Järva. Misstankarna mot de här två före detta advokaterna nu rör exempelvis förberedelse till mord och också skyddande av brottsling. Och vid läsningen av förundersökningen, alltså polisutredningen, så slås man av att det verkar finnas en del advokater som gör allt för sina klienter, mm. även om det då är undantagsfall. De här två tidigare advokaterna som det handlar om, de blev uteslutna ur advokat förra sommaren och det pågår också en diskussion- om vad en del kallar för gangsteradvokater. Och båda personerna som vi kommer fokusera på i det här avsnittet- har ju förnekat brott under utredningen och under rättegången. Och den som står anklagad för de mest allvarliga åtalspunkterna- och som dessutom stöttit häktad under våren- kallas för kungen och han har heller inte velat säga så mycket i förhören med polisen. Han har hänvisat till att han ska återkomma med svar att han vill se ja, men hela bilden innan han egentligen säger någonting. Och nu under rättegången så har det ju kommit en slags förklaring. Men för att sätta kungen och prinsen lite i kontext då börjar vi den här historien våren 2020. Den man som sköt sin bil vid en bensinstation i Kungens kurva i Huddinge har avlidit. Det berättar polisens presstalesperson Eva Nilsson. Ja, han har avlidit och hans anhöriga underrättade. 12 personer som misstänks ingå i ett kriminellt nätverk i vårberg i södra Stockholm åtalas misstänkta för grovt narkotikabrott. En av personerna åtalas också för människohandel för att ha värvat ungdomar till gänget och fått dem att begå brott. I Stockholm väntas under våren flera åtal och rättegångar mot det som beskrivs som ledarskikt i kriminella nätverk som kopplas till skjutningar, spräng. Vi har ju inriktat oss nu förra året mot åtta om de viktigaste nätverken vi har i region Stockholm och eh, vi uppfattar nu att vi har slagit ut ledarskiktet i de kriminella nätverken. Nu sitter det ett. Under 2020 så pågår ett antal utredningar om nätverksbrottslighet. Mordet som sker i Kungens kurva i januari det är ett av flera fall. Och även narkotikaförsäljningen som Vårbergs nätverket har ägnats åt. I flera av utredningarna kom genom när polisen fick tillgång till krypterad kommunikation från appen Enkrochat. I juni 2020 står det också klart att svensk polis har fått internationell hjälp. Material från krypterad kommunikation med Enkrochat har landat i svenska polisens knä- och där pratar kriminella i klartext om mord, narkotika, vapen, sprängningar med mera- i alla fall om man får tro polisen. Nu sitter det ett 70-80-tal. Nu talar vi om organisatörer och ledare. Enkrochat har varit viktigt, så som en ytterligare pusselbit- som har bekräftat väldigt mycket av sånt som jag har uppfattat men inte kunnat bevisa. Ja, i det här inkromaterialet så hittar ju polisen kommunikation som ska leda till att de här två advokaterna ska komma att bli polisanmälda. Men det börjar med att en av dem blir entledigad från uppdraget att företräda en man som misstänkt var delaktig i mordet i kungens kurva äntligen. Det betyder att man blir ombedd att lämna det uppdraget man har. Och hösten 2020 då blir advokaten som är i 30-årsåldern anmäld för brott mot yppande förbud. Han pekas tillsammans ut med en kollega då som prinsen i den här duon, mm. kungen och prinsen. Två advokater som på ett tvivelaktigt sätt ska gått lite above and beyond kan man säga för sina klienter och brutit mot sekretess och yppande förbud. Men det ska komma ännu allvarligare anklagelser. Under våren 2021 så sker ytterligare ett antal anmälningar gällande brott som skyddande av brottsling och medhjälp till grovt narkotikabrott mot de här två advokaterna. Det har även blivit ett advokatsamfundets disciplinnämnd och beslut om de båda advokaterna kommer i början av juni. Advokatsamfundets disciplinnämnd har beslutat att utesluta två advokater i Stockholm. Båda ska bland annat ha läckt information till det kriminella Vårbynätverket. Jag min uppfattning är att det här är väldigt allvarligt. Det var i februari som det avslöjades. Hösten 2021, då drar polisutredningarna mot de numera före detta advokaterna igång på riktigt. Eva-Marie Häggqvist är en av två åklagare som då jobbar med utredningen. Jag fick inte det direkt utan jag hade legat på en annan åklagare på en annan kammare först. Och jag fick det ungefär ett halvår efter. Och då hade inte egentligen någonting gjorts. Och då, det första jag gjorde då var att jag fick en utredningsresurs eh, med riktigt duktiga utredare och en riktigt duktig analytiker eller två duktiga analytiker. Det som fanns då det var ju delar ur kommunikation via Anchorchatt och åklagarna begärde in hela chatten från Frankrike. Så i många utredningar gällande planering av brottslighet som kunnat avslöjas med hjälp av material från sådana här krypterade chatten så är det ju inte ett helt vanligt fall där något har hänt och man sedan utreder vad som har hänt. Här gäller det dels att försöka förstå vad som hänt och vad som var tänkt då hända. Och dessutom försöka förstå vem som ligger bakom alla de här användarnamnen som vi läser om, Literal Beetle, Rawlager eller Mujahed. Så det har varit ett enormt analytiskt arbete för att se vad det är för någonting som har hänt i de här chattarna och vilka de kommunicerar med och vad de pratar om och vilka ärenden det rör. Och i mars grips då både kungen och prinsen och kungen begärdes sektad, blev han också medan prinsen släpptes på fri fot efter förhör. Två tidigare Stockholmsadvokater har åtalats för bland annat skyddande av brottsling. Advokaterna som uteslöts ur advokatsamfundet förra sommaren är åtalade för brottsling. I början av juni kommer så åtalet. Enligt förundersökningsledaren så ska en av dem ha gett i uppdrag att samla in pengar för att betala för ett mord. Han misstänks även ha gett instruktioner gällande en grov misshandel. Åtalspunkterna rör ett antal brott som vi tidigare tagit upp i Peter Krim. Narkotikabrott som var del i det stora vårbymålet där även kidnappningen av artisten Einar ingick. Även mordet i kungens kurva mm. i januari 2020. Och det som åklagarna misstänker att de här två före detta advokaterna gjort det är att de ska ha läckt uppgifter ur utredningarna. Men även att en av dem, kungen, ska ha gett instruktioner om vad ett offer och ett vittne skulle ge för uppgifter i ett förhör gällande en misshandel. Eva-Marie Häggvist blev minst sagt förvånad när hon tog del av hela chattmaterialet. Jag kunde faktiskt inte tro mina ögon om jag ska vara ärlig. Det här var långt bortom vad jag ens kunde ana. Nu har jag ju vant mig vid att det har sett ut så här i chattarna. Jag, var, jag har inte ord för det. Förskräckt. Det finns inte ord för vad jag tyckte. Vi ska stega oss igenom de olika åtalspunkterna och börja med de som bara gäller personen som kallas då för kungen. Lämna jag åt åklagaren, varsågod. Vi gick en ansvar för skyddande av brottsling, grovt brott. Åtalspunkten om skyddande av brottsling, grovt brott, det rör en misshandel i Bagarmossen i södra Stockholm i slutet av mars 2020 har i bland annat handeln i Sverige i början på april 2020 i samband med att han var förordnad som offentlig försvarare för vilken var frihetsberövad med restriktioner genom att använda enkrotelefonen med användarnamnet Little Love Beetle till andra personer lämnat information om utredningen och om inställning samt gett instruktioner om vilka uppgifter som målsägande och vittnen ska lämna i polisförhör. Polisen får larmsamtal om att en man blivit slagen och sparkad och att han sedan dragits in i en bil som kört från platsen. Brottet är grovt, dels med hänsyn till det underliggande brottets allvarlighet, dels då en advokat missbrukar sin ställning som offentlig försvarare med en enrumsprivilegium. Enrumsprivilegiet som åklagaren pratar om här, det handlar alltså om att en misstänkt får träffa och prata med sin advokat i telefon utan att det får avlyssnas. Eller att någon från kriminalvård eller polis får sitta med, oavsett om han sitter häktad och oavsett hur allvarlig brottslighet det handlar om. Har I vart fall när han begått brottet utnyttjat sin ställning som advokat och missbrukat ett särskilt förtroende. Det som den före detta advokaten ska ha gjort enligt åklagarna det är att ha bidragit till att förundersökningen lades ner. Slobodan Jovicic är den åtalades advokat. Förnekar brott och bestrider ansvar. Och då är det på det sättet att i den här åtalspunkten, så vidgår i och för sig att det är han som har skickat de här meddelandena. Han har dock inte gjort det här i avsikt att motverka att det här aktuella brottet som då påstås missanvända att det bivras. Det har absolut inte varit min avsikt att försöka påverka. Jag förstår, jag skäms verkligen att jag har gjort något fel. Men det var absolut inte min mening att försöka påverka utredningen på, på något sätt. Enligt åklagarna så är del i skyddan av brottsling att mannen skickat ett hemligt dokument till en person med användarnamnet Rålager på Encrochatt. Och Det är mycket riktigt att jag fick del av det här häktningsbeslutet också och med den här hemliga bilagen och det stämmer också att jag har skickat den här hemliga bilagen till Rålager, något som jag skäms för otroligt mycket för att jag gjorde det och det här var egentligen ett Egentligen det enda skälet till att advokatsamfundet uteslöt mig från advokatsamfundet. Och jag kan bara säga att jag förtjänar det. Jag förtjänar inte den där titeln. Och jag valde också att inte överklaga advokatsamfundets beslut. Jag valde också att inte dyka upp vid förhandlingen för att jag skämdes så gärna mycket av, av mitt beteende. Men det finns ju lite av ett juridiskt knixifråga här och det gäller ju om det här handlandet faktiskt omfattas av skyddande av brottsling. Läckarna av uppgifter och instruerande så som det beskrivs då i åtalet. Det är ju väldigt olämpligt men är det. som en stor del av hela åtalet handlar om. Är det kriminellt? Problemet med den åtalspunkten är ju att... Eh, åklagare Eva-Marie Häggqvist igen. Eh, högsta domstolen har kommit fram i ett eh, mål bara för tre år sedan- att, att lämna alibi för en person som är misstänkt för i det fallet var det för eller förberedelse till mord- är inte straffbart. Därför att det bara påverkar bevisläget i utredningen. Utan att det bara skulle vara straffbart om man på något sätt gömde personen- eller att man pekat fel håll, var de sprang eller säger att de bor i Barcelona istället för i, i Stockholm- så att ljuga om något som då ja, bara påverkar bevisläget, men inte att personen lyckas hålla sig borta från polisen, det är alltså inte att se som skyddande av brottsling. Och att ljuga i ett polisförhör är faktiskt inte olagligt. Det är ju först om du ljuger i domstol efter att du har avlagt ed som du kan bli åtalad för mened. De som lämnar de felaktiga uppgifterna i polisförhör är ju inte, det är ju inte strappbart. Men jag menar då att det här, eftersom det här ligger utanför i steget innan så är det, är det straffbart. Men det här är förstås någonting som domstolen måste pröva. Vad går gränserna för skyddarna av brottsling? Det är alltså själva koordineringen och det förmodade då instruerandet av felaktiga uppgifter som åklagaren vill få prövat. Vi kan också tillägga att utredningen om den här misshandeln i Mågamossen, den har ju återupptagits nu. Så, det kungen alltså, den före detta advokaten, är åtalad för är dels skyddande av brottsling kopplat åt till den här misshandeln i Bagamossen, men dels också förberedelse till mord. Sen är den även åtalad för skyddande av brottsling kopplat till mordet vid kungens kurva 2020 samt medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott kopplat till vårdbinätverkets narkotikahantering. Om vi bad Slobodan Jovicic, som är kungens försvarsadvokat– –att summera försvarets ja ståndpunkter här. En, en slags juridisk hisspitch. Ett till fyra. Eh, Åtalspunkten ett, skyldande av brottsling. Då är det ju alltså på det sättet att eh, vår uppfattning är– –att eh, delaktigheten i att eh, någon enligt åklagarens uppfattning– –ljuger för polisen– eh, det är ju inte att delta i ett straffbart handlande. Två. För stämpling till mord så krävs det att man då antingen har tillsammans med någon annan fattat ett beslut om att någon ska dödas. Att man då har försökt att anstifta någon eller att man har åtagit sig ett uppdrag att döda någon. Och tittar man då på den här incidenten då som rör... Den så kallade masken som då skulle enligt åklagaren tas av dagar på anstalt. Så menar jag att den här utredningen, om det är någonting den klarlägger så är det inte att min klient har fattat ett beslut eller att han har anstiftat någon. Och för förberedelsen så krävs det att det har samlats in pengar. Och... Eh, Enligt vår uppfattning så finns det inte stöd för att pengar har samlats in. Det man lutar sig mot är ju chattar och av de chattarna läser man dem i dess helhet. Så enligt vår uppfattning den analysen man kan göra är att det bara är prat som liksom inte görs. Och den andra diskussionen är då om den här medfången, hans uppgifter. Och de tycker ju varken jag eller åklagaren har något särskilt självständigt värde. Och sen är det ju då de här delarna när man anser att kungen ska ha lånat ut den här telefonen till prinsen, då den yngre mannen. Vilket ska ha varit en del av åtalet om medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott och skyddande av brottsling kopplat till kungens kurva. Och där påstås det ju då att min klient enda ska ha lånat ut den här telefonen. Men att han då har gjort det med en vetskap om vad kollegen kommer göra på telefonen. Och då kan man ju säga att... Jag anser inte att det som påstås att den yngre kollegan har gjort är brottsligt. Det är första invändningen. Och den andra invändningen är att det finns inget fort för att påstå att min klient har vetat om vad den andra har skrivit. Thomas Olsson är den som företräder prinsen, den yngre av männen. Ja, han förnekar och det bestämdaste. Han anser att de här anklagelserna är grundlösa. Och nu har vi då gått igenom de här allvarliga anklagelserna- som riktas mot de bägge fördättadvokaterna- och mycket av bevisningen, det är ju så kallade enkrochattar. Så är det, och under utredningen- så har ju prinsen då, den yngre av de två tidigare advokaterna- svarat på frågor i förhör. Men han har vidhållit att han inte använt den här enkroluren- även om han har känt till att den har funnits på byrån. Den äldre mannen, kungen, har, precis som vi nämnt- inte velat säga så mycket om själva enkrotelefonen alls. Det är ju precis som i alla- Utredningar med grov kriminalitet egentligen att de säger ingen kommentar. Och Eva-Marie Häggqvist igen. Han sa jag återkommer till det. Det var ju i princip samma sak för han skulle inte återkomma för förrän i, i rättegången. Eh, och det, ja, vi är väl vana vid att det är så att man inte pratar under förundersökningen numera om det är allvarlig kriminalitet. Och i flera utredningar där material ingår har ju polisen hittat en, ja en rad olika sätt att vi knyta olika konton och använda dem till specifika personer. Genande exempelvis vårbinätverkets ledare så har man till exempel hittat olika selfies på honom men också annat som telefonnummer och vad han berättar om hur han bor eller vad han gör. Och så försöker man liksom synka de här uppgifterna med meddelanden i de olika enkrolurorna. Gällande en annan person i samma mål så skickade han bilder på sitt barn i en konversation på enkrolchat. Och det matchade då polisen med en tatuering som syntes på den här bilden. Den såg ut precis som den som mannen har. Och även en räkning från BB då på Sös i Stockholm. Och så här kan det då se ut att polisen plockar ut olika kontrollerbara uppgifter och hållpunkter så att säga och så matchar man dem mot varandra. I Kungens fall så har man kollat exempelvis uppkopplingar som den här enkroluren gjort vid hans bostad. När han pratat om olika resor från olika städer och hur det matchas med till exempel tågbiljetter och vilka polisförhör eller rättegångar som han har varit med på. Vi ska se om åklagaren frågor. Mm. Och i ratten kommer en slags förklaring till den här enkro-luren och vem det är som har haft den från kungen. Jag börjar med det här. Det lite, den här enkrotelefonen är lite all bit. Jag förstår det som att du har det är din telefon. Det är inte min telefon. Vi, vi, vi införskaffade den till kontor, att alltså till advokatfilmen. Jag kan inte säga att det är min telefon utan den telefonen införskaffades endast och uteslutande i syfte att många av våra klienter ville ha ett säkert sätt att kommunicera på. Så vilka har disponerat den här telefonen då? Jag, jag har varit en av brukarna kan jag säga. Eh, jag, jag vill i, under den här åtaspunkten som avhandlas nu vill inte kommentera om någon annan brukare än mig själv. Men har det varit många brukare? Ja, har varit flera brukare. Åklagare Eva-Marie Häggqvist igen. Överraskningen var väl kanske att den äldre advokaten säger att det var att det var deras telefon hans telefon, eller han säger att det är byråns telefon det var ju en överraskning för mig att det var byråns telefon och att alla kunde använda den här telefonen. Det, det var ju något nytt för mig. Thomas Olsons klient, den yngre av männen, han har, både under polisutredningen och förhandlingen i tingsrätten hävdade att han inte alls har använt den här luren. Eh, ja, det är ju två stycken eh, chattar som eh, tillskrivs min klient. Det sker enbart på den grunden att man tolkar en, en inledande fras där man lägger till ett ord. Ordet här det är prinsen. Eh, Vår uppfattning är ju att eh, den tolkningen eh, inte har något stöd för sig utan att tvärtom finns utrymme för andra tolkningar som då pekar mot att någon annan har skrivit de här eh, chattarna gärningsbeskrivningarna är ju väldigt otydliga och väldigt oklara och det är väldigt svårt att förstå vad det är som ska ha dolts eller vad det är man ska ha försökt att dölja genom att lämna ut de här uppgifterna. Det finns ju ingenting i det som påstås kring de uppgifter som har lämnats som visar på att man har försökt manipulera eller på något annat sätt påverka de indicer eller de omständigheter som förelåg kring själva den brottsliga gärningen. Så att från våran synpunkt så har man inte formulerat en gärningsbeskrivning som ens faller in under själva straffbestämmelsen. Vi ska komma till misstankarna mot Thomas Olssons klient men först ska vi fördjupa oss i det som gäller förberedelse till mord där kungen är misstänkt. Jag yrkar ansvar för förberedelse till mord eller medhjälp till, med till förberedelse till mord. Alternativ stämpling till mord eller medhjälp till stämpling till mord. Det här är från åklagare Eva Marie Häggqvist, sakframställan. <här> <här> Har vi okänd tidpunkt och på okänd plats tillsammans och i samråd med andra personer beslutat att <här> med smeknamnet masken ska dödas. Beslutet har manifesterats genom åtgärder och fattats bland annat vid tidpunkter som framgår nedan. har under hösten 2019 på okänt plats i Sverige förmedlat information om att en person vill komma åt masken, att det är löst samt förmedlat information om att det är en present och som tack ska masken lösas och att det ska vara klart tills han är ute. Försvarsinställning. Slobodan Jovicic han säger att hans klient förnekar brott. Tack så mycket. Han förnekar brott på såväl objektiv som subjektiv grund. Och det här kommer givetvis att utvecklas mer under försvarets sakfrånställan. Mm. Ja, tack. Jag har inte beslutat att någon människa ska överhuvudtaget, låt vara att i det här målet jag är åtalad för delaktighet i det här, beslutat att någon ska mördas. Jag har inte heller sökt att någon annan ska anstiftas som åklagaren har påstått i, i sin gärningsbeskrivning. Och jag har inte heller stärkt någon annan i deras uppsåt att, att förbereda det här. Det är även hans klient tydlig med men säger samtidigt att han inte vill kommentera just de här enkru -chattarna och att de hänger ihop med den här hotbilden mot honom. Jag kommer idag inte att bemöta några chattar överhuvudtaget och jag hade bestämt mig det först i tisdags när jag fick besked av polisen om vad min familj hade blivit utsatt för. Under förhandlingen berättar Slobodan Jovicic att det i nära anslutningen till rättegången ska ha skjutits in i en bostad där en anhörig till hans klient bor. Och även att man hittade en handgranat nära en annan anhörig. Eh, och det var det som egentligen gjorde att jag bestämde mig för att inte kommentera chattarna överhuvudtaget. Och jag vill ändå lyfta upp det redan nu att det inte ska tolkas på något sätt att det är jag som har skrivit de här chatterna. Och det ska inte heller tolkas det som att jag eh, säger att det är någon annan som har skrivit de här chatterna. Utan det jag vill säga är egentligen att det finns en förklaring. Eh, utöver det så har jag ingen eh, vilja eller, eh, överhuvudtaget att bemöta de här chatterna. Åklagarna drar i vart fall igång sin sakframställan. Ja, vi tar det från början. Längst ner till vänster har vi... Eh, det var Marie Häggqvists kollega Patrik Sonervang som hörs. Målsäganden... ...ännen <skratt> kallar masken eh, och till höger om honom... <skratt> ...Södertälje-nätverkets ledare. Och de satt då vid den här tidpunkten i april 2020 på anstalten Saltvik. Sen eh, till höger ser vi... <skratt> en ledare i dödspatrullen som vid det här tillfället avtjänade eh, på Kumla. Det blir ju lite bip-SM här för mm. att namnen inte ska höras, men det framgår vilka nätverk som är aktuella. Vi pratar Södertälje-nätverket, vi pratar dödspatrullen. Personer som av polis bedöms ha högt våldskapital och som då sitter på fleråriga fängelsestraff eller till och med livstid. Men något mord sker dock aldrig. Åtalspunkten rör själva förberedelsen mm. eller planeringen. Det är ju ett minst sagt udda fall alltihop. Men en annan grej som sticker ut är att ett av vittnena som hörs under polisutredningen och även avlägger ed och blir förhörd i tingsrätten. Det är en livstidsdömd man som under 2020 satt på Fenixavdelningen på anstalten Vi har valt att kalla honom för Marvan, det är inte hans riktiga namn. Redan att man då sitter på livstid säger ju något om brotten man begått. Marvan har dömts för bland annat mord. Kumlanstalten är också en av de anstalter som har högst säkerhetsklass i Sverige, klass 1. Men att sitta på Phoenix det är också något utöver det vanliga. Man kan säga så här att det är ju en, en avdelning för speciella klienter eller intagna då. Mikael Jonsson har jobbat inom kriminalvården i över 40 år och han var chef på Phoenix på Kumla 2020. De kriterier som gäller det är ju då att det ska finnas en extremt hög risk för rymning eller fritagning. Eller alternativt att det finns en hög risk för att man begår nya allvarliga brott under pågående verkställighet som det heter. Där är då säkerheten, ska man väl säga extremt hög. Framförallt handlar det ju då om att man vill begränsa kommunikationen med omvärlden. Samtliga besök är bevakade antingen med personal närvarande i rummet eller alternativt avlyssnade modell amerikansk fängelse med en glasrutare. Eh, I princip kan man säga att man, man lämnar nästan aldrig den här avdelningen eller huset utan allting finns där. Eh, läkarvård Arbete, studier, ja princip allting. Besökarna sker, allting sker där ute då kan man säga. Mikael Jonsson beskriver Fenix som ett fängelse i fängelset. Man får inga permissioner, alla brev som skickas blir lästa och alla telefonsamtal avlyssnas. Alla samtal är ju övervakade. De enda som inte är det, det är ju advokatsamtal då. Och... Eh, Sjukvårdssekretärsen naturligtvis. Då. Men, men för övrigt så är alla samtal övervakade. Marvan sitter alltså på Fenix 2020 och på samma avdelning sitter även en ledigestalt från Järvenätverket Dödspatrullen. Tidigare då hösten 2019 har även Södertälje-nätverkets ledare suttit på samma avdelning. Och enligt Marvan har de här två männen då kommit överens om att döda en person kallad masken. Smeknad masken det ska han ha fått efter att han för flera år sedan greps beväpnad med en mask som fick honom att se ut som en gammal gubbe. Och pengarna för det här kontraktsmordet det skulle finnas hos DP-ledarens advokat, det vill säga kungen. Cisco hash key. Marwan är med på länk från anstalt och svär Han är rätt nervös inför att han ska vittna. Uh. Innan nu du ska berätta vad du vet om det här så ska du då avlägga vittnesedeln. Om du läser efter mig... är beledan och Södertälje-nätverkets ledare ska enligt Marvan har blivit vänner på anstalten. Och Marvan berättar i tingsrätten om de här mordplanerna och att det då var en advokat som skulle hålla koll på pengarna. Efter en kort tid så var det en med överenskommelse det om att miljoner... Och de kom överens om alla detaljer, stora som små. Och de kom även överens om eh, vissa koder. Och enligt Marmas användes kungen som en slags informationscentral. Eftersom han då var DP-ledarens advokat vid tillfället så kunde han ringa honom utan att bli avlyssnad. Ja, så var honom och var. honom att eh, kontakta vissa eller några bekanta och vänna förklara... Att, de att det finns en som är, redo att Så de får I ett enkedande ska kungen ha skrivit till en bekant till DP ledaren att M sa till mig att man har masken klar. Och att du ska kontakta jugan. Han ska ge dig en kanin. En kanin i det här fallet betyder en miljon. Bakgrunden till att masken skulle dödas det är enligt polisen då, en mångårig konflikt mellan kriminella nätverk i nordvästra Stockholm. Masken är varken åtalad eller dömd men pekas ut som personen bakom ett mord i Barkarby sommaren 2018. Det var strax efter klockan sju här som vi fick in uppgifter om eller från flera personer som har hört skott som avlossats i Barkarbystorg. Vi har påträffat en person som har eller som som är skadad i anslutning till en bil och vi har en pågående insats där nu. Det ska skjutits nästan tio skott mot mannen i bilen. Ingen grip så ganska snart efter mordet går polisen ut med att man vill ha allmänhetens hjälp. Polisen efterlyser information om en mordbil. Ja, välkomna ska ni vara till Aftonbladet TV där vi ger er senaste nytt. Ja, polisen går nu ut med en bild på en bil som tros ha kopplingar till mordet i Barkaby 5 juni. Vi ska prata mer med spaningsledare. På... Tyvärr är mordet än idag ouppklarat och överlämnat till kalla fall. Även om man från polisens håll anser sig ha koll på vem som har gjort vad. Eller i vart fall vilka det går rykten om enligt underrättelseuppslag. Det är en anhörig till mordoffret som har vänner till mannen som blev skjuten- fått höra en del detaljer och berättat om det för polisen. Men någon bekräftelse som räckt för att åtala någon för det här- har polis eller åklagare inte lyckats få till. Så det råder alltså förundersökningssekretess om rätt mycket i den här utredningen. Men nu har alltså en del av informationen landat i utredningen mot kungen. Och utöver masken nämns även andra personer i ett PM- och var det några andra personer som var av intresse i den här förundersökningen? Spaningsledaren i Barkarby mordet hördes också i tingsrätten. Ja, det var det. Det var det. Det, det, det tar emot lite grann att prata om personer i, i den eftersom de inte är dömda för det. Men eh, nu sitter jag i den här situationen och eh, eh, enligt uppgift då så var det eh, ett stycke som satt ner i Turkiet och... Eh, hade samlat in pengar och planerade det här. Det var som sin tur satt i Spanien. Eh, du sa att det hade samlat in pengar. Hur mycket pengar var det ungefär som man samlade in? Ja, det, det var an, en ansenlig summa. Jag var tvungen att och, och fråga det flera gånger om det verkligen stämde. Men om jag inte minns minner mig så var det en och en halv miljon. Det var över en miljon kronor. Så var det mycket pengar. Mm. Är det ungefär vad ett mord kostar eller... Ja, det är en jätte, jättesvår fråga Jag har reagerat på att det var mycket ja, I det här fallet Men marvanda, För det är ju rätt speciellt att en livstidsdömd person Med en kriminell livsstil Bestämmer sig för att berätta om Andras mordplaner För myndigheter Otroligt ovanligt skulle jag säga Jag vill bara ställa upp Och är det här något nytt för dig att du vill hjälpa polisen och ställa upp för rättsväsendet? Ja, det är något helt nytt för mig. Det är första gången jag är det. Och det du berättar nu, kommer du berätta nu, det är riktigt det som du säger? Kommer du säga? Ja, ja. Man undrar ju också över drivkraften att inte liksom bara berätta i förtroende för personal om det här inom kriminalvården, utan dessutom bli hörd av polis och veta att de här uppgifterna kommer att landa i en förundersökning med hans namn på, och sen dessutom vittna i tingsrätten om det. Mikael Jonsson på kriminalvården igen. Man är ju här över lång tid och man har inte så mycket kontaktytor utan det är familjen, det är personalen. Så att jag skulle säga att det är inte så ovanligt att man får förtroende och att man, man, man får förtroende för personalen helt enkelt. Han har dock aldrig varit med om något liknande förtroende. Allra oftast brukar det ju snarare handla om personliga saker och relationer. Mikael Jonsson blev väldigt förvånad över vad Marvan uppgav för honom. Han berättade ju då om en advokat eller som, som var inblandad i kriminell verksamhet, brottslig verksamhet helt enkelt. Jag kan säga att det gjorde väl mig ganska fundersam och ganska tveksam till kan, kan det verkligen vara på det här sättet. Men han bedömer Marvan som trovärdig. Mikael Jonsson vill inte spekulera för mycket kring varför han väljer att berätta. Men säger att en del förändras rätt mycket innanför murarna och bestämmer sig för att ja, hjälpa rättsväsendet oavsett vad det kan få för konsekvenser på lång sikt. Jag skulle nog säga att det kommer att få stor påverkan på hans liv inne på, på, på anstalter. Eh, man kommer inte att se, se med blidiga ögon på för just de här uppgifterna som han har lämnat. och eh, Jag skulle kunna tänka mig att han kan få väldigt, väldigt svårt– –att vara på, på normala delningar och vara tillsammans med andra klienter. Frågan är ju om det har funnits någon fördel för honom– –utöver då ja, kanske mm. ett gott samvete med att berätta om mordplanerna. Det tror jag inte. Snarare tvärtom så skulle det innebära nackdelar– –eftersom man då, ska man säga– inte kan vara tillsammans med andra klienter på en normal avdelning och att man, man, man helt enkelt blir stämplad som, som, som en, en källare, en, en uppdragsgivare till, till, till myndigheter och så vidare. Så att, för vi har ju, inte, vi har ju inget sådant rätt system och vi har ju ingen sån lagstiftning som gör att man kan få fördel av att ska vi säga, lämna ut såna här uppgifter. Och samtidigt som rättegången mot kungen och prinsen pågick i Södertörns säkerhetssal så har flera andra ärenden där advokater antingen brutit mot samfundets regler eller begått regelrätta brott avgjorts. Vi har ett avsnitt om en nätverkskonflikt i Gävle, berättat om en kvinnlig advokat som haft en relation med en man som hon försvarade i ett av fallen och även under en period själv var misstänkt för medhjälp till grovt vapenbrott. De misstankarna blev ju aldrig någonting av, men hon anmäldes till advokatsamfundets disciplinnämnd och den processen har minst sagt dragit ut på ja. tiden. Vi trodde när vi släppte det avsnittet för över ett år sedan att vi skulle ha ett beslut rätt kort efter, men så blev det ju inte. Den kvinnliga advokat som tidigare haft en relation med en gängkriminell man från Gävle uteslöts under fredagen från advokatsamfundet. Advokaten var, enligt Aftonbladet... En... Det kom istället den 23 juni år och kvinnan hon uteslöts med omedelbar verkan ur samfundet. Idag inleds rättegången mot en hallens advokat som misstänks för grovt skyddande av brottsling. Den brottmålsadvokat som är i 65-årsåldern företräder en klient som åtalats misstänkt för grovt vapenbrott och medhjälp till mordförsök. Advokatens inblandning i ärendet... Vi har även ett rättsfall där dom föll nyligen, nämligen den 28 juni, där en advokat döms för skyddande av brottsling. Det är ju samma typ av brott som kungen då åtalas för. I det här fallet så rör en advokat hemhörande i södra Sverige som försvarat en man som var misstänkt för grovt vapenbrott och försök till mord. Advokaten han har ju då också förmedlat då information mellan klienten och personer på utsidan trots att klienten satt med restriktioner. Och han har även enligt domen placerat ut en så kallad plugga pistol i ett källarförråd och ett bevis som har fått hans klient friad och han döms till villkorlig dom för skyddande av brottsling grovt brott alltså villkorlig dom får han ju då för att det är under ett år och han är tidigt ostraffad. Sen är det ju också en annan advokat i södra Sverige som nyligen dömts i en stor momsbedrägeri i till tre års fängelse ingen supersommar för advokatyrkets rykte kan man väl säga. Men vi ska tillägga att de här två fallen ännu så länge då ja, så att säga, bara mm. prövats i tingsrätt att båda advokaterna förnekat brott och att de har eller kommer att överklaga till hovrätten. God morgon. Så då är alla på plats här. Eh, I och med att vi har nya parter i salen så tänker jag att vi presenterar oss här tillbaka till Södertörns tingsrätt. Eh, och det är planerat med sakframställan här fram till lunch och en stund efteråt. Eh, advokat Olsson ska hålla sakframställan och då har jag förstått att advokat Jovicic inte har önskemål om att göra det. Två ord. Två ord, okej. Okay. Bra. Kanske sex. Ja, och sen ska vi ha förhör med tilltalade och så ska dagen vara... Det finns två åtalspunkter i rättegången som rör både kungen och prinsen. Då det är skyddande av brottsling gällande mordet i kungens kurva samt medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Då börjar vi med åtalspunkten 3, skyddande av brottsling grovt brott avseende... Alternativt medhjälp till skyddande av brottsling grovt brott Det avser endast... Alternativ gäller kungen. Det är prinsen som är misstänkt för att ha berättat hemliga uppgifter ur utredningen trots yppande förbud. Och kungen åtalas för att han har främjat prinsens brott genom att tillhandahålla enkro-telefonen där man berättat om detaljer ur utredningen. har gemensamt och i samförstånd under april 2020 från okänd plats via enkro-telefonen Literal Beetle. Och vid fysiskt möte förmedlat sekretessbelagda uppgifter från förhör avseende mord och mordförsök den 18 januari 2020 i Huddinge kommun. Informationen har förmedlats till ledande personer i ett kriminellt nätverk vilka kan misstänkas för inblandning i gärningarna. Brottet är grovt, dels med hänsyn till det underliggande brottens allvarlighet, dels då informationen förmedlats av en advokat som fått del av informationen i egenskap av offentlig försvarare. Även gällande de här punkterna förnekar båda brott. Sammanfattningsvis så, så förnekar brott. Och förnekar gärningen. Vi ska inte gå in på alla detaljer i bevisningen men det är mycket enkla chattmeddelanden som ingår men även kontroller av vad som sagts i polisförhör och information som getts ut vid häktningsförhandlingar. Åklagare Eva-Marie Häggqvist kommenterade i pläderingen- hur hon ser på allvarligheten i brottsligheten. Där är frågan fråga om advokater- som i sin yrkesroll som offentliga försvarare- de missbrukar det de har, den informationen de har- lämnar information under pågående utredning- till gängledare. Och jag kan egentligen inte tänka mig ett värdebrott. Mord, mordförsök underliggande brotten. Advokater som missbrukar sin ställning på värsta möjliga sätt ett liknande fall har inte prövats av domstolarna tidigare och mitt, mitt min uppfattning är att deras agerande det, det faller under skyddan av brottsling i vart fall enligt den eh, ordalydelse som det har att de motverkar, på annat tydligt sätt motverkar att det begivras advokat Olsson är okay, advokat så? varsågod slutvärdering ja, tack Normalt sett så brukar jag vara eh, ganska direkt i mitt anslag i ett slutanförande. Advokat Thomas Olsson som försvarar den yngre av de två männen tryckte i sin slutpredering på att han sett en slags attack på advokatkåren under åren och särskilt då mot de här två advokaterna i det aktuella målet. Det som skiljer det här målet från eh, de flesta andra brottmål det är ju att... Det sätter ju belysningen direkt på frågan om oskyldighetsprecensionen. Det vill säga rätten att inte betraktas som skyldig innan man har fått sin sak prövad i domstol. Och då kan jag ju konstatera att det har ju under en ganska lång tid nu. Jag skulle säga att det började för ungefär tio år sedan- pågått en ganska aggressiv debatt och kampanj riktad mot just försvarsadvokater. Det talas om gangsteradvokater, gangsterromantik och liknande saker i ett allt mer förbehållslöst, på ett allt mer förbehållslöst sätt. Och jag skulle nog vilja påstå att det här målet som ligger framför tingsrätten idag är kulmen på den väldigt aggressiva kampanjen som har bedrivits av vissa element mot just försvarsadvokater. Och det kan ju... Thomas Olsson ser en risk för att det dras för stora växlar på enskilda advokaters agerande. Vad det här målet egentligen handlar om är att två stycken före detta advokater anklagas för att ha lämnat ut information från förundersökningen. Och det är allvarligt nog. Och det är också en överträdelse som förutsätter, allvarliga, som förutsätter kraftfulla reaktioner. Till exempel i form av uteslutning från samfundet. Och enligt lagen så kan det också rendera böter. Men nu har man inte nöjt sig med det utan nu har man försökt klä det här indirekt där man ska kunna anklaga dem för att vara kriminella- det vill säga delta i de här kriminella nätverkens eh, verksamheter. Och klagare Eva-Marie Häggqvist ser inte pläderingen från Olson som en kritik mot hennes och polisens arbete. Jag uppfattar nog att han mer riktar sig till media- och till, mot det som hade flashats upp i tidningarna. Men det, det är naturligtvis så att det har varit mycket artiklar om advokater och ja, både att de har läckt och som de här två advokaterna men också att de överdebiterar och sådana saker så visst det är ju mycket diskussion om advokater. jag ser inte det här som någon slags del i det. Det här var en som man vill sett som jag har hittat och vi har har gjort en utredning. Jag, jag känner inte alls att jag är någon del- i någon slags angrepp på advokatkåren. Tvärtom så är det så att den här advokatkåren- jag tycker att- den är, advokatkåren är jätteviktig- och deras enrumsprivilegium är jätteviktig. Och de här två advokaterna- sänker ju förtroendet för advokatkåren. Och det är inte alls bra. Och det är definitivt en illojal konkurrens- mot alla de advokater som är- seriösa och duktiga. Att- –erbjuda det här som de här advokaterna gör– –alltså att man kan läcka information. På eftermiddagen den 23 juni, dagen före midsommar– –så avslutas rättegången. Eh, räknar man ihop det här, tar hänsyn till aspirationsprincipen– –så menar jag att han bör dömas till fängelse– –inte under 10 10 år. Åklagaren vill att kungen döms till ett långt fängelsestraff. De anser även att prinsen ska dömas till fängelse– och inte understickande sex år. Häkningsfrågan, och jag yrkar då att kvar blir i häkte på grund av flyktfara. Och jag tycker att den är uppenbar. är ju på fri fot, men jag menar att med hänsyn till det straff som jag yrkar på så är det rent typiskt ett sådant långt straff så att det finns en flyktfara. Rätten håller en kort överläggning och meddelar sedan beslut i häktningsfrågan. Så, då avkunnar tingsrätten följande beslut och vi börjar med och då bedömer tingsrätten att fortfarande förelägga självförrättning När det så gäller Så bedömer tingsrätten att För närvarande på sannolika skäl misstänkt gärningarna under åtgärdspunkterna 3 och 4 I stämningsansökan som är den 7 juni 2022 På grund av att finns risk för att och frifot avviker eller på ett annat sätt undandra sig lag för en straff ska han oerhört häktas. Det var ju ganska intensiva dagar i rätten i Södertörn. Mycket material som skulle gås igenom. Väldigt många journalister på plats. Även en misstänkt då kungen vars familj fått utstå en mängd allvarliga hot. Och sen kommer då det här beskedet att även prinsen ska häktas. Och du var ju där och det var ju två rätt nedslagna försvarare som du möter på utanför tingsrätten. Slobodan Jovicic som jag mötte utanför rättegångssalen, han bara suckade och gick iväg med Thomas Olsson ut från tingsrätten. De stod utanför, det var ju rätt sol idag, stod där i skuggan och tog en sing tillsammans. såg onekligen rätt bekymrade ut kan man säga. Och du träffade ju Slobodan Jovicic några dagar senare för en rejäl intervju. Och Jag frågade honom hur, hur tankarna gick där- precis efter beskedet hade kommit. Alltså, ja, Upprinnades efter en ganska lång- och ganska tung förhandling. och Det har påverkat honom på flera plan såklart. Både jag och Thomas- har en generationen över mig- men det är någon som jag jobbat väldigt mycket med- som har betytt väldigt mycket för min karriär- och som jag liksom har personliga relationer med. Och i det så har ju vi bägge- givetvis stött på- och ja, drabbats- alltså,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 Slobodan Jovovich säger att han själv varit ute tidigare och varit väldigt kritisk mot den här utvecklingen. Men att han nu varit tvungen att gå in i rollen som försvarare. Okej, om vi tar bort de här sakerna som är fula och, och som liksom är oetiska. Om vi då försöker se det här utifrån ett rent klientperspektiv. Hur ser bevisningen ut och vad har åklagandet för teckning för, påstå för sina påståenden- Jovicic och kollegan Thomas Olsson som företräder prinsen, de tycker båda att man har på fötterna när man hävdat att det som förekommit är högst oetiskt men inte olagligt och att de inte borde dömas. Och då efter att jag har suttit sex dagar, nej, eller fem dagar i princip på raken i rätten, som då kulminerar med slutanföranden och det är ju en anspänning så slutade det med att eh, Thomas klient blir häktad efter inte särskilt många minuters överläggning och eh, det var ju fick ju oss att förstå att det här kommer inte sluta bra. Vi misströstade en hel del där utanför på gatan mm. absolut. Det är en världens säkerhet. Ja, och, och han är ju rökaren av oss, men absolut, jag kände att det var, var lägre att ta en cigarett, absolut. Och under förhandlingarna så pratade vi och du upplevde det som att det var lite gnabbigt mellan Människ Lobbanan och hans klient och kungen. Det var nog enstaka gånger som Slobodan Jovicic liksom bet ifrån lite. Han var också om ursäkt till rätten för sin klients agerande. När då kungen ja, ville säga någonting och hade synpunkter på saker. Då ska man ju gå via sin advokat. Samtidigt så kan man ju förstå, det är ett år sedan uteslutningen. Advokatagerandet sitter nog lite i ryggmärgen fortfarande. Ja, för traditionellt så ska ju en åtalad komma in, sitta tyst, prata när den blir tillsagd och låta sin försvarare sköta snacket. Och som du säger, det kan ju vara lite svårt att låta någon annan sköta snacket när man för inte så länge sedan var den som skötte snacket. Verkligen. Å andra sidan så är det såklart att någon som min klient kanske borde veta mer än någon annan hur man ska förhålla sig till en rättegång och, och när man ska ta och inte. Men jag måste säga att, att jag klär ju det i termer av att liksom, han är engagerad för sitt öde och, och för sin sak. Och. och det har ju varit Jovutic och en kollega till honom som lagt upp försvarsstrategin. Men å andra sidan så har vi såklart eh, tagit input och eh, bjudit in vår klient i, i, i arbetet också. Men även om Jovojic inte vill uttala sig allt för mycket om de etiska aspekterna av vad som hänt så blev ju men, insikten i exakt hur det sett ut i det här fallet, det har ju jag menar, påverkat honom. När det väl liksom såg ner och, och när det väl uppdagades, då fanns det serverat i öppen dagar, då kan jag säga att... Det togs ur. Alltså det, det är klart att det har gjort intryck på mig av det jag har sett. Och, och det, det ska ju återigen framhållas. Jag vill vara tydlig med det och säga att det är två separata frågor. Det är en fråga, liksom hur man etiskt sett har skött sitt arbete och också gått utöver, alltså långt utöver rollen. Men sen är ju då frågeställningen om det motsvarar en stämpling, en förberedelse- eller ett skyddande av en brottsling. Och det blir en annan fråga. När du träffades, Slobodan Jovicic- då hade ju domen ännu inte kommit. Men häktningen av prinsen gav väl lite av en fingervisning- mm. vad det hela skulle landa i. Och att det här kommer överklagas till hovrätten- det råder ju inget tvivel om- när vi ses då i byråns konferensrum en vecka innan domen föll. Och här sitter ju nu den- fjärde juli och jag kan ju ha respekt för att någon i sitt stilla sinne kan sitta och tänka men hur kan du säga som du nu gör med tanke på att de är kvar i, i, i häkten det kan ju uppfatta som att det är brösttoner som kommer från mig men å andra sidan så måste jag säga att liksom så här, vi jobbar med det här vi har i min uppfattning en hög kompetens och, och analytiskt sett har vi hamnat där vi har hamnat och det jag säger här nu det gör ju min övertygelse om att det inte är en chansning utan det är liksom min uppfattning är att det ser ut på det sättet sen har jag ju att foga mig och att respektera att en tidsrätt har tyckt en annan sak men de här sakerna avgörs ju åtminstone i två instanser och jag om någon vet att det kan vända i hovrätten absolut vi hörde ju Thomas Olsons kritik mot att dra för stora växlar kring ett begrepp han värjer sig mot gangsteradvokater. Det finns ingenting som helst systemhotande eller samhällshotande i det här målet. Alltså ingenting överhuvudtaget. Vad som finns är en uttalanden om bevisning mot en person som sitter frihetsberövad och den uppgiften, uppgiften om de bevisningarna fick man inte lämna ut. Men, men, men vad det landar i det är ju att det man säger är ju att ja, de, de har hans telefon, den har positionerats på ett sätt som, som inte var bra det, det finns glasplitter i hans väst etc, etc, etc alltså summa summarum han sitter väldigt illa till de uppgifterna fick man inte lämna ut därför att det var uppande förbud om, om det nu är den personen som har lämnat dem men, men det finns ingenting systemhotande i det att en eller två advokater, inte lever upp till de etiska krav som finns, är inte systemhotande. Som vi var inne på, det kommer med stor sannolikhet bli en prövning i hovrätten, kanske också högsta domstolen, med tanke på det här juridiskt svåra med att bedöma om en av fångar in det som ska ha varit skyddande av brottsling. Och klart är att åklagaren också kommer att minnas det här målet. Ja, jag tror att det är ett mål jag inte kommer att glömma- just av den anledningen att det rörde sig om två stycken- före detta advokater som... Och det, det har jag aldrig varit med om förut. Jag, jag tar ju också med mig det att de här enkrochattarna har ju varit oerhört viktiga för oss- för att kunna lagföra väldigt mycket brottslighet- inklusive de här två före detta advokaterna. Nu döms de två tidigare advokaterna- kallade kungen och prinsen- och när domen meddelas den 12 juli då står det klart att det blir fängelse för både kungen och prinsen. Det blir fyra års fängelse för prinsen och det blir sex års fängelse för kungen. Den yngre av dem, prinsen, döms för två åtalspunkter. Brott mot yppande förbud och med hjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Den äldre mannen, kungen, döms för bara en åtalspunkt, förberedelse till mord. Han frias alltså från misstankar om skyddande av brottsling grovt brott och med hjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Och det som prinsen då döms för det handlar om att ha läckt uppgifter om två olika utredningar. Dels om mordet i kungens kurva i januari 2020 och dels då om en narkotikautredning. Och tingsrätten skriver att det är bevisat att prinsen använt enkel vid två tillfällen och att han då berättat de uppgifter som omfattas av förundersökningssekretess i ärendet var ju dessutom yppande förbud. Gällande narkotikabrottet har han genom råd främjat den narkotikabrottslighet som två personer i Vårbynätverket begått. Och när det gäller då kungen och förberedelse till mord så skriver tingsrätten att han deltagit i en mängd chattkonversationer där man planerat mordet på masken. Och även diskuterat insamlingen av pengar och kungen även förmedlat information om mordplanerna till personer i kriminella kretsar. I egenskap av advokat har han utgjort en central del i förberedelsen där han kunnat kommunicera med kriminella personer utan några som helst risker och att han varit advokat och begått brottet under den tiden det är också det som gör att straffet hamnar på sexårs fängelse. Tingsrätten skriver att han citat underminerat grunderna för rättssystemet och att man ser oerhört allvarligt på det. Och när det gäller skyddarna av brottsling då som både kungen och prinsen åtalades för så skriver tingsrätten att så som lagen är skriven så måste det ju finnas en person som dömts för det brottet då som de två männen åtalas för att ha skyddat. Och den som är misstänkt i misshandelsutredningen det gäller alltså händelsen i bagarmossen. Har inte dömts. Inte heller har de som då enligt åklagarna skyddats i mordfallet i kungens kurva dömts. Så då går det helt enkelt inte att döma kungen och prinsen för heller för skyddande av brottsling så som lagen är konstruerad. Och både åklagare och försvarare var ju redan innan den här domen liksom övertygade om att det här fallet det skulle prövas åtminstone i hovret kanske till och med i högsta domstolen. Och Ekot fick tag på kungens advokat Slobodan Jovicic som vi också pratat med tidigare direkt efter att domen presenterades. Vi är ärligt i Fikna. Vi anser att tingsrättens... Analys och brevitfördering är felaktig och det är tidligt rätt tråkig lösning. Eh, jag har, eftersom vi då visste eh, att han skulle bli döm så har jag, jag en innan ett uppdrag att överklaga tillräckens dom och det kommer också att göras. Och sista dagen för att överklaga domen från Söldöns tingsrät är den andra augusti. och Vi kommer såklart följa fallet och se vad som händer med allt detta. Du har lyssnat på p Krim om kungen och prinsen och advokater som åtalas. Producent idag var Linus Lindahl och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Tipsa oss gärna eller kom med tankar och åsikter om avsnitten. Ni når oss på p3krim.sverigesradio.se eller 073 461 2915. Vi finns också på Whatsapp och Signal. Och på Instagram heter vi p krimpodden Jag heter Eva-Lisa Och jag heter Viktor. Aldén.